wasikilizaji wetu wa neno kupitia kwa redio hii yetu ya Abaguzi Global Radio tunawakaribishani katika mikutano hii yetu ya siku baada ya siku ambaye tunawaletea kutoka Washington kupitia kwa radio ya Abaguzi Global Radio na wakati huu Ningependa tuweze kuingia moja kwa moja katika mafundisho yetu ili Bwana aendelee kutuhekimisha na kuendelea kutusaidia kusimama tukiegemea neno kwa kuwa neno pekee yake hilo litakalo simama. Na wakati huu bila kupoteza wakati ninachukua fursa ya kuwakaribisha nyote popote pale mnapotutegea ikiwa kwako ni asubuhi ikiwa kwako ni mchana ikiwa kwako ni jioni. hisi ya kwamba nimekukaribisha. Na mimi ni wenyu mhubiri ngigi ambaye ninataka tuungane kwa pamoja katika kumkaribisha Mwenyezi Mungu katika mipangilio ya makala haya maalum, makala ya neno litasimama. Na hebu tunyenyekee mbele zake huyu Mwenyezi Mungu tuweze kuomba. Tuombe. Baba wetu na Mungu wetu nao tupenda sana. Wewe ulie kuwako, wewe ulioko na wewe utakao kuwako. Tunakushukuru na kulihimidi jina lako kwa kuwa we ni Mungu na zaidi yako hakuna Mungu mwingine. Tunakushukuru kwa ajili ya nafasi hii ambayo umetupatia ili tuendelee kulisikiliza neno lako ambalo linatoshana na wewe. Tunashukuru kwa ajili ya Yesu mokombozi wetu ambaye yeye mwenyewe alikubali fidia kwa ajili ya dhambi na makosa na uovu wetu. Kwa kushukuru kwa ajili ya Roho Mtakatifu mwalimu mkuu kiongozi Amina ambaye kupitia kwake tunapata dua zetu zikitafsiriwa mbele ya kiti cha enzi tena yeye amekuwa ni msaada katika kutuelimisha na katika kutuhekimisha katika safari yetu ya kwenda mbinguni neno lako ambalo limejaa ahadi chungu nzima Tunakushukuru kwa ajili ya ahadi hizi zote ambaye umezitoa ziwe zetu. Tusaidie kuegemea hili neno ili jinsi linavyosimama na sisi tusimame hata tukidai ahadi zako kupitia kwa hili hili neno. Tunapoanza kuwa pamoja nasi hadi tamasha, hatuwezi kusahau kuombea wasikilizaji wetu popote pale wanapoendelea kututegea niendelea kuombea hii radio yetu ya, ya Abaguzi Global Radio kwa ajili ya kuifanikisha ili kutangaza habari njema na neno lako kote kote ulimwenguni. Baba, mapenzi yako yafanyike unapoendelea kulibariki kanisa lako lilosalia duniani. Kanisa ambalo umeweza kulipanda juu ya mwamba ambaye ni Yesu. Asanti sana kwa kusikiliza maombi yetu. Asanti sana kwa kutujari. Na tunaomba uwe pamoja nasi katika jina la Yesu mwokozi wetu. Amen. Wapendwa, ni nataka ningependa niwakaribishe ni na tuingie katika mafundisho ya leo ambaye Ningependa kwanza nitangulie na kuwaletea mkutasa litu ya yale tulioona jana. Iliona mkutano wa Israeli wakisafiri kutoka sini, wakaelekea lifedemu na hapa ambaye walikosa maji na wakateta na Musa wakidai maji ya kunywa. Musa akawauliza nini unamjaribu Mungu kwa nini? Na ndipo wanaanza kuteta wakisema ulitotoa Misri ili sisi na watoto wetu na tuweze tuweze kutuangamiza. Na na ndipo basi ndugu na dada zangu tunaona ya kwamba Musa akawaambia ya kwamba nyinyi inaonekana maisha yenyu mnaoishi ni kujaribu Mungu tu. Na ndipo Musa akalilia Bwana. Hao watu nitafanya nini na wao? Sasa maanake wanataka kunipiga na mawe. Lakini Mungu akamwambia pita mbele yao na hii fimbo ambaye nilikuo niliku, nilitumia huko Misri na weze kwenda mbele yao na wazee na nitasimama mbele zako huko katika ile je, je, je, katika ile eh, jabari na ndipo huko horebu uweze kuweze ku, kupiga hilo jebari na maji yatatoka bele ya obere ya, ya umati huu na mbele ya wazee wa Israeli. Na ndipo basi Musa kafanya kama Alivia agizwa na mahali pale akapaita masa na Maliba kwa sababu hao watu walimjaribu Mungu na wakateta na yeye wakiuliza ya kwamba kama Bwana yuko pamoja ama nasi ama sivyo na kwa sababu ya shida hii walijiletea basi tunaona shida ingine ikatokea kwa sababu ya kuteta na Mungu na wa wamereki wakaweza kutokea kuja kupigana na hawa watu huko lifedemu Na Musa kwa sababu alikuwa naelewa ya kwamba haa watu, hawa watu hawakuwa tayari kupigana na vita. Akaambia Yoshua ya kwamba chagua watu wanaoonekana wanaweza kupigana na kesho mtaingia muta, katika vita na hawa watu. Nami nitasimama katika mlima nikiwa na fimbu ya Mungu na ndipo uweze kupigana na wao na ndipo neno linasema Joshua kafanya kama vile alivyoweza kuagizwa na Musa na kesho yake akaingia vitani na Musa naye akiwa mlimani tunaona ya kwamba akainua mikono yake na ile fimbo na wakati wote alipokuwa anainua mikono hawa huyu Joshua alipata ushindi mkubwa lakini akaendelea kucho, kuchoka sana mikono yake ikawa mizito ndipo basi ha, haroni na Huli wakaweza kuweka mjiwe pale wakamweka Musa pale na wakaweza kumketisha ili waweze kushikilia mikono yake na hivyo Yoshua kwa sababu mikono ya Musa iliweza kushikiliwa na Huli na na na na, na basi akapata ushindi mkubwa. Mungu akaagiza Musa ya kwamba kwa sababu hao watu wa Ameri wameweza kuachokoza na wameweza kunizihaki na wameweza kunyonyesha jinsi walivyonichukia. Basi andika maneno haya ya kwamba nitawavutilia mbali katika katika eh, dunia hii. Na akamwambia na ukumbushe Yoshua maneno haya nitawavutiria katika uso wa nchi na Musa akatengeneza madhabahu pale akapaita Yehova nisi Na ndipo basi uh, Ni ya kwamba akaandika na pahali pale ya kwamba mbwana atakuwa na vita na wamereki kizazi hata kizazi na wakati huo huo ndipo tunaona hehehe, mkwe wake Musa akaweza kusikiliza habari hizo na akaweza kumchukua mke wake Musa ambaye alikuwa nzibora na watoto wake wawili ambaye alikuwa amepata Musa akaja kwa ma, ku, ku, ku, kumpata kumleta kwa Musa na ndipo basi tunaona ya kwamba mtoto wa, watoto wake wawili wakaja pamoja naye na akakaribishwa katika kambi ya wana wa Israeli na akaweza kuelezewa na Musa yale ambaye yameweza kutokea na yeye akamtukusa Mungu na alipowweza kukaribishwa akakaa pale na akaona kazi iliyokuwa nafanywa na Musa na akaona kumbe hii inaweza kumwangamiza huyu mtoto mkwewe na akaweza kumpa mashauri ya kwamba kazi hii ni nzito kwako lakini unatakikana uweze kuwa wewe mwenyewe ukifanya kazi na watu hawa na Musa akamwambia ninafanya hivyo ili niwajulishe juu ya sheria za Mungu lakini akaambiwa hata kama ni hivyo hiyo ni kazi nzito sana unatakikana kuchagua kuchagua watu ambao wanamcha Mungu waweze kuwa wakuu wa maelfu wakuu wa mamia na wakuu wa makumi ndipo waweze kutatua matatizo madogo madogo na matatizo makubwa basi waweze kukuletea na kwa sababu ya jambo lile Musa akapata akakubali mashauri yale na kwa kweli tunaona ya kwamba kwa sababu ya kukubali ma mashauri yale iliweza kumsaidia Musa sana na ikaweza atakusaidia kuwa na utaratibu wa kuweza kuatawala hawa watu na kuwaongoza na ndipo neno linasema ya kwamba Kube Mungu anatumia ana, ana, ana, ana njia nyingi kusaidia watu wake na ndipo basi hapa tunaona ya kwamba Waisraeli wakawa sasa wameweza kupata ufunuo ambao haujawahi kufunuliwa mtu hapo mbeleni na ufunuo huo ulifanywa na Mungu mwenyewe manake ni hapa sasa Mungu alikuwa amewakusanya ili waweze kupata e, ile uungu wenyewe jinsi ulivyo na tabia ya ya Mungu na utakatifu wa Mungu. Na hapa ndipo yeye mwenyewe akawaagiza na kuwapatia mahitaji yake kwa kuweza kutangaza kwa mdomo wake yeye mwenyewe juu ya sheria zake takatifu. Na hapa akahitaji kuweze kuwa kati ya wana wa Israeli. Mabadiliko ya hali ya juu sana ili waweze kuwa tayari kupokea sheria ya Mungu. Na ndipo basi tunaangalia tunaona ya kwamba. katika ile ile hali ambayo walikuwa nayo duni ilikuwa imeletwa na hali ya kuabudu sanamu. Na miungu mingine waliokuwa wameizoea huko katika nchi ya Misri na kwa hivyo kwa sababu walikuwa bado wanakumbuka yale waliokuwa wanafanya na uhusiano uliokuwako naye wao na miungu hii walikuwa wameingilia hali ya kuabudu sanamu. Na hivyo wakao na tabia mbaya sana ndani ya mawazo yao. Kwa hivyo Mungu alikuwa anakusudia sasa waweze kuvuta yale ambaye alikuwa yamekaa ndani ya, ya mioyo yao na waweze kuwa na tabia zingine jipya ambaye ni tabia za Mwenyezi Mungu mumbaji wa bingu na nchi na bahari na chemichemi za maji Kwa hivyo Mungu alikuwa anafanya vyovyote vile vilivyowezekana ili waweze kuwa tayari kupokea sheria zake na waweze kuwa na tabia ya uungu. Na ndipo basi akaona ni vyema aweze kuwapatia hekima ya ya kumfahamu yeye mwenyewe ni nani huyu Mungu. Na ndipo basi ndipo tunaona ya kwamba kutoka kile mafundisho yetu ya siku hii ya leo inaendelea inaelekea inaelekezwa katika kitabu cha kutoka kumi na mpaka ishirini na ndipo basi baada ya kuweza ku, ku, ku, kuweka kambi zao pale karibu na mlima Sinai Musa akaweza kuitwa ili aweze kukutana na Mungu huko mlima naye akapanda katika mlima huu Sinai na akaweza kukwea mpaka juu ya mlima ukiangalia katika kitabu cha kutoka haya ni ya kwanza ndipo inasema ya kwamba Musa akakwea ni, ni ninaanza kitabu cha kutoka e, tisa aya ya kwanza mpaka aya ya tatu inasema inasema ya kwamba eh, mwizi wa tatu baada ya hawa waisraeli kutoka katika nchi ya Misri ndipo tunaona ya kwamba siku hiyo hiyo wakafika katika jing, jangwa la Sinai na walipokuwa wameondoka kutoka Rifal na kufika katika jangwa la Sinai Israeli wakaweza kufanya kambi hapo wakikabili mlima. Na Musa akapanda kwa Bwana huko mlimani na Bwana akamwita Musa kutoka katika mlima huo. Naye akamwambia ya kwamba kutoka ndani ya huo mlima uambie hawa watu ni maneno yaliyozungumzwa na Mungu na Mungu utawaambia utawaambia hawa nyumba hii nyumba ya Israeli na hii nyumba ya Yakobo na kuarifu maneno haya ya kwamba eh, eh, ya, manel, na kuarifu maneno haya hivi ni kusema ya kwamba Musa, Mungu mwenyewe anataka kuwaleta Waisraeli wa awa awa wana wa Yakobo ambaye ni Waisraeli ukikumbuka kwamba jina hili Israeli lilipewa Yakobo baada ya kushindana na Mungu. Kwa hivyo Mungu sasa amewadia wakati ambaye anataka kuleta uhusiano wake na wayahisraeli kwa njia ya pekee ya, ya yake pekee yake wakiwa sasa ni watu wa pekee yake katika ulimwengu huu ambaye wataweza kuwakilisha uungu katika ulimwengu huu ambaye watakuwa ni kanisa lake ambalo alitakuwa katika ulimwengu huu kwa hivyo at, wa, watakuwa kanisa la Mungu na tena taifa la Mungu katika ulimwengu huu na Musa akaambiwa na Yehova Mungu umeona yale niliyoweza kufanya kwa wale wa Misri ya kwamba mimi niliwabeba kama eh, niliwabeba kwa mabawa ya tai na una, unaelewa ya kwamba nimewaleta kwangu nyinyi nani mukiti sauti yangu mtakuwa watu wangu tunu kwangu sabu cha kutoka 19 aya ya 4 anasema uliona ya kwamba vile nilivyowatoa wa, ni hivyo ndivyo ndivyo wafanyia wa Misri na umeweza kuelewa vile nilivyowashikua katika mabawa ya tai nyinyi mkiwa taifa hili na ndipo basi ikiwa ni nikawaleta ni kwangu nyinyi muweze kuwa watu wangu sasa mkitii sauti yangu na muweze kushika agano langu mtakuwa tunu kwangu kuliko kabila zote ulimwenguni maana dunia yote na nchi yote ni yangu nani mtakuwa wangu ufalme wa, wa wa makuhani na taifa mtakatifu haya ndiyo maneno utakaoambia wana wa Israeli bwana akaelezea Musa na basi tunaona Musa naye akitoka katika akam, akitoka katika mlimani na anarudi katika kambi ya wana wa Israeli pale walipokuwa wamekambi wamewefanya kambi yao na akawaita wazee wa, wa Israeli na akawapatia ujumbe ule ambaye Mungu alikuwa amempatia nao wote kwa kauli moja wanasema haya yote ambaye Bwana amesema sisi tutaeti kuna shida hapa ambaye inaonekana imepatikana sio kwa wazee wa Israeli tu yake bali ni kwa kambi nzima Manake wanaona kana kwamba kwa nguvu zao wenyewe wanaweza kushishika maagizo ya Bwana ambaye imeagizwa na kwa kauli moja wanasema ndiyo, tutafishika. Hivi ni kusema ya kwamba kwa hali ya mambo ya binafsi ama ya hali ya mwanadamu katkabisa kabisa mwanadamu hana uwezo wa kushishika maagizo ya Bwana. ye ni mtu duni yeye ni mtu mwenye dhambi na hawezi kushika sheria za Bwana na ndipo unaona ya kwamba hata leo kuna wengi sana ambao wanadhania ya kwamba wanaweza kufanya lolote lile wanaloweza kulifanya ili waweze kukubalika mbele za Mungu. Wengine wanajitesa, wengine wanafanya hili na lile, lakini wapendwa ningependa niwajulishe ya kwamba hakuna njia yoyote ile ambaye unaweza kufanya wewe kwa nguvu zako ama kwa uwezo wako ukaweza kupata kibali mbele za Mungu wokovu wa Yesu wokovu wa Mungu wa kweli ni kwa neema manake neema ni kukufanyia ni nikuku, inapewa mtu ambaye ni hohe hahe mtu ambaye hawezi manake kama mwanadamu angeweza kujiokoa kwa kutii ama kwa kufanya yale ambaye angeta, anastahiri kufanya wakweli kuwako na haja ya neema ya Mungu kuja kwetu ama kuwako na haja ya Yesu kuja duniani lakini kwa sababu mwanadamu ni dhaifu mwanadamu ni mnyonge mwanadamu hauana nguvu ya kuweza kufanya yale maagizo ya Bwana ifapo unaona Yesu alikuja duniani na kwa neema akatutendeea yale yote tunaostahili kuyafanya. Na hivyo wakati huu tunapofanya yale tunayoyafanya, hatufanyi ili tuokolewe, bali tunayafanya ha? kwa sababu tayale tumeokolewa. Wana Waisraeli wakasema dio chuko tayari kutenda haya yote. Maajizo ya Bwana. Na kwa kweli atawalishida na ndipo basi unapoangalia katika kutoka 19 aya ya saba. Musa inaelezea ya kwamba wazee wakaelezewa maneno haya yote ambaye Musa alikuwa ameagizwa aya ya 8 wakasema haya yote Bwana aliyosema tutayatenda naye Bwana Musa akaambia Bwana ya kwamba wamekubali watatifumbe umbe mdomo unaweza sema lakini matendo inadhihirisha udhaifu hapa tunaona ya kwamba wakaingia katika agano baina yao na Mungu na wakakubali Mungu aweze kuwa mtawala wao na <tuhi> na kwa hivyo walipomkubali Bwana kuwa bwana wao na kuwa mfalme wao basi ilimbidi sasa wao waweze kuwa watifu na kutii maagizo atakayekuwa akiwaagiza na ndipo baadae Musa tena anakwea anaelekea juu ya mlima tena naye hapo bwana Mungu akasema kwa kwa kwa Musa ya kwamba mimi nitakuja kwako wewe Musa katika wingu na watu waweze kusikia mimi nikizungumza na wewe ipo waweze kujua ya kwamba mimi ndio ninao kutumia mini na wa kuamini na ya waamini kwamba yale unayoyasema wewe Musa haitokani na wewe mbali inatokana na mimi Mungu anataka kudhihirisha nini hapa? Anataka kudhihirisha ya kwamba hata katika ulimwengu huu tunamoishi. wakati unapoona katika radio hii ya Baguzi grobo Radio tukitangaza neno hili ambalo linatoshana na Mungu sio ya kwamba tunajituma Tunazungumza yale ambayo tumeweza kuyapata katika maandiko matakatifu na maneno haya wakati mwingine inakuwa ni machungu sana na inakuwa inakera na inakuwa inaumiza kwa sababu inakuja kuvunja vunja Zile imani ambayo zimejengwa nje ya neno na kuweza kuwaambia watu kuaita watu waweze kujenga imani za viti katika neno ambalo ni linatosha na mwenyewe neno lake Mwenyezi Mungu ambalo ndilo pekee yake litakalo simama daima dawama imani yako imani yangu inaweza kuwa imetengwa katika mapokeo ya mwanadamu na inaweza kuwa inaonekana kana kwamba ni ya kweli lakini unapoiweka katika mizani ya neno la Mungu utashangaa kuona ya kwamba imani zetu ni duni na hazina uokovu kwa njia yoyote ile lakini tunapoamini imani na tunapochukua imani ya neno la Mungu neno hili ambalo ndilo pekee yake litakaloweza kusimama imani zetu ambazo tumekuwa nazo zikiwa nje ya neno zinazoelekezishwa na neno na hivyo wewe na mimi hatuna budi kukubali kukaa na kujenga msingi imara katika neno ambalo hili neno ni Yesu mwenyewe ndipo basi unapoangalia Mungu mwenyewe anasema nitakuja kwako na nitakuja na wingu kuu na ndipo mimi nitazungumza na nitakapozungumza na wewe Watafikia nikisema na wewe na wataweza kukuamini milele hivyo bwana anavyosema kwa hivyo ndipo unaona ya kwamba hawa wana wa Israeli Walipokuwa wakipata shida kidogo walikuwa wanateta na Musa kana kwamba Musa ndiyo anaojiongoza. Na wakukumbuka ya kwamba Musa pia ni kuongozwa anaongozwa na Yehova Mungu. Sasa Yehovah anataka kuja akiwa katika wingu ili waweze kusikia akiagiza Musa maneno yale atakao ndipo waweze kujua ya kwamba kila wakati wanapoteta na Musa ni ya kwamba wanateta na Mungu. Dipo basi wewe na mimi mara nyingi tunapeta na tunanena. Neno la Mungu likisema hili tunashu tunafikiria tuna, tuna, tuna ya kwamba ni Ngigi ndiye anaosema. Lakini ni neno ndivyo mfundza hapa anataka kubilishia Waisraeli ya kwamba yeye ndiye anaonena nena na Musa, Musa hakfani yake, Musa afuate af mambo ma ma ma yake. Ndipo unaona ya kwamba walikuwa wanamwambia Musa inaonekana ulituleta hapa utuangamize kisirisiri ili uweze kujitajirisha na mifugo yetu na e, e, utajiri wetu na kweli Mungu akakusii huweza kuongea sheria zake bele ya watu wa Israeli na ni lazima hao watu waweze kuwa tayari kusikiliza juu ya maagizo yanayotoka kwa mtakatifu wa Israeli Musa akaagizwa hivi na Bwanaenda kwa watu uweze kuagiza ya kwamba wajitakase leo na kesho kwa sababu siku ya tatu nitakuja na Wakaweze kuzivua nguo wa zao na waweze kuosha mili yao na waweze kuosha roho zao waweze kuwa tayari kukutana na Mungu waweze kuwa tayari kabisa katika siku ya tatu. Paana Bwana mwenyewe atashuka na atakuja chini ya mlima wa Sinai na kuongea na hawa watu na ndipo wote wakaenda na wakaagizwa na ndipo wakapewa nafasi ya kuweza kujitakasa na kujitayarisha kusimama mbele za Mungu mioyo yao ni lazima ingeweza kuondolewa katika uovu ambaye wamekuwa nayo na aweze kujitakasa kutokana na uovu wote ambaye wamekuwa nao na ndipo basi kulingana na maagizo wakaweza kuanza kufanya mataharisho. Na ndipo tunaona ya kwamba watu waweze kuwekewa mpaka pale katika mlima ili watuweze wafike mahali fulani ambaye hawawezi kupita hapo. Na Aidha mnyama ama mwanadamu ambaye ataweza kupik, kupita ile mipaka maana kuna mpaka baina ya mwanadamu na Mungu utakatifu wa Mungu ukiweza kuona wewe mwanadamu ulio na dhambi mwili wa dhambi utaangamia hivyo Musa akaagizwa na Bwana utaweka mpaka katika ule mlima ya kwamba mwanadamu ama mnyama yeyote asipite pale maana mimi Yehova ninasteremka na ninakuja ndipo basi asubuhi ya, ya siku ya tatu. watu walipoangalia mlima wakaona wingu limeweza kufunika ule mlima na ndipo basi ikadhihirisha kwamba mlima ule Mungu alikuwa olidi ameshuka na kisha wakasikia tarumbeta ikilia inawaita na wakaanza kuona gurumo na radi zina, zina, zina, zina, zina guruma kule na radi na pita, pita huko. Na ndipo basi mlima wenyewe ukaanza kutoa moshi. Kwa sababu Bwana mwenyewe alikuwa ameshuka katika ule mlima. Na ndipo basi wapendwa Mungu mahali ye yuko ni moto ulao. Na hivyo tetemeko likaweza kupatikana katika ule mlima. Na watu wakaweza kusikia sauti ikiendelea kulia kwa kwa, kwa kwa kwa kwa sauti kubwa. Na wote wakaweza kukwea na wakaweza kuanguka mbele ya Bwana na hata Musa mwenyewe akaogopa sana. Ukisoma katika kitabu cha wahibrania kumi na na mbili, aya ni ya ishirini na moja. Biblia inasema ya kwamba ni ma, ni kitabu cha Waebrania mbili, aya ya ishirini na, moja. na hali hiyo ilikuwa ni hali ya kutisha sana kiasi ya kwamba hata Musa mwenyewe anasema ali tetemeka. Gurumo zikaendelea na parangumu ikaendelea kulia. Na ndipo basi. Zile tetemeko zile uh, gurumo gurumo zikanyamaza zika na hata zile ngumu zikanyamaza. Ukawa kumeka kimya. Na ndipo basi. Hata tetemeko kumenyamaza kabisa na ndipo sauti ikasikika Sauti hii inayosikika ni sauti ya Mungu mwenyewe sasa. Kumenyamaza kimya kwa muda. Na sasa wote wanadamu wote pia wamenyamaza. Hurumo azibi radi haitoki tetemeko haliko kumenyamaza ndipo basi kukasikika sauti na sauti hii iliposikika ni sauti ya Mungu ikizungumza kutoka ile mlima na ma ukumbuke maraika wote wamezunguka hapa naye sauti hii ilisema nini inasema ya kwamba wana mwenyewe alishuka katika mlima wa Zinai naye akaweza kushuka katika katika katika mlima ule ni, eh, kitabu cha kutoka cha kutoka eh, ni kumbu kumbukumbu kumbu kumbu ya Torati haradhini na tatu aya ya pili na aya ya tatu inasema nini hii ndiyo nebaraka ya Musa. Inasema nini? Okay, ha, anasema ni, ni haya ya kwanza inasema ya kwamba hii ndiyo baraka ya Musa. Huyu mtu wa Mungu aliyowabarikia wana wa Israeli kabla ya kufa kwake. Akasema Bwana alitoka Sinai akawaondokea kutoka Theres. Aliongoza katika mlima Paranela ya Paranai akaja merebati kadeshi. Na ni upande wake wa kiume kuliko na sheria sheria moto sheria ya moto ndipo aya ya anasema hivi Hakika awapenda hawa Makabila. hakika anawapenda hawa makabila ya watu watakatifu wake wote Wamo mikononi mwako nao waliketi miguuni pako wakapokea kila mmoja maneno yako na ndipo hapa tunaona ya kwamba Mungu sasa ameshuka ameweza kujidhihirisha kwa watu wake na ni lazima kwanza aweze kujitangaza inakuwa na kujintroduce kwa hawa watu unapoangalia katika kutoka ishirini, haya aya ya kwanza inasema hivi Bwana Mungu akasema maneno haya yote akasema Mimi ni Bwana Mungu wako Niliye kutoa katika nchi ya Misri katika nyumba ya utumwa. Huyo ambaye baba huyo ambaye amekuwa sasa tuwaongoza anajitangaza hapa dia anaosema sema ya kwamba mimi ndiyo nimewatoa katika nyumba ya utumwa. Ni kwamba ye ndiye alikuwa anawaongoza na ye ndiye ameleta njia za kuokoa. Yeye ndiye ameangamiza Farao na jeshi lake lote. Yeye ndiye sasa anakuja kuzungumza na wao mahali pale. Yeye ndiye amestafuta njia katika bahari wakavuka. Yeye ndio amewatoa katika nchi ya Misri kwa mkono uliohodari. Yeye ndio anaozungumza na wao sasa akiweza kujidhihirisha yeye ni Mungu wa namna yani na ndipo basi akasema ya kwamba mimi ni Bwana Mungu wako nilie kutoa katika nchi ya Misri utoke katika nyumba ya utumwa. Na kwa sababu sasa wamekua wakiona tu wingu linalowazunguka, wingu linalowaongoza, wingu wa, wa, wa wasaidia, wingu wapatia maji eh, eh, wa, na hawakuelewa ni nini hii ndipo sasa Mungu amewadia wakati wake wa kujitangaza na kuweza kujintroduce kwa hawa watu na wakati mwingi hata sisi tunakaa ukiiita jina la bwana lakini sijui kama kuna wakati fulani wewe katika maisha yako ambaye neno la Mungu limekupatia ufunuo wa kuweza kufahamu ni Mungu gani huyu unaoendelea kuwa anaoendelea kukulinda na kukutunza na kukukuivani ni Mungu gani huyu maraki duniani kunayo miungu na lazima uweze kukaa katika neno ili uweze kujua Mungu yule unaoamwabudu ni Mungu gani? Je, ni Mungu huyu ambaye ame, ame tangaza hapa yakomba mimi ndiye Bwana Mungu, ndiye kutoa katika inchi ya utumwa, utoke katika nyumba hiyo ya utumwa. Wewe na mimi hatujatolewa Misri leo, lakini Misri ni mfano wa kuishia nambi. Na wakati mwingi wewe umeishi katika maisha ya dhambi. Huyu Bwana sasa anajitangaza kwako. Anasema mimi ndiye Bwana Mungu ambaye ninaookoa watu kutoka Misri na ni Misri ya dhambi. Utoke katika utumwa wa dhambi. Unapomfahamu huyu Mungu ambaye anajirezea kina laubanga, basi hapa ndipo utakapoweza kuwa tunu kwa Mungu, ndipo utakapoweza kuchaguliwa kuwa taifa la Mungu, ndipo utakapoweza kuwa mtoto wa Mungu kweli kweli. Wapendwa wana wa Israeli, wamekuja all oh that far na hii ni mwezi wa tatu. lakini walikuwa bado hawajamfahamu Mungu huyu. Na sasa Mungu mwenyewe anachukua nafasi ya kuweza kujelezwa yeye ni Mungu gani Na unaona ya kwamba sheria zake Mwenyezi Mungu hazikuweza kuwa zimeelezewa kina katika wakati huu na hazikuelezewa hata baada hii kwa ajili ya msaada wa hawa wa Israeli wa hibrania Mungu aliweza kuwaheshimu hawa wa na akaweza kuwafanya watunzaji wa kuweza kutunza na kuhifadhi na kuweza kutii sheria zake. Sheria hii ilikuwa inastahiri kushikwa na hawa watu ya kwamba wao wameaminiwa kuweza kuishikiria na kuitunza kwa sababu ya kuweza kuikabidi ulimwengu mzima. Kwa hivyo sheria ya Mungu hii inaozunguzwa inaozungu hapa na Mungu sasa sio ya faida tu kwa Waisraeli bali wao waliweza kuchaguliwa na Mungu waweze kuwa wakishikilia na kuitunza kwa ajili ya ulimwengu mzima hivi ni kusema ni kwa ajili yako we wewe we, unaonisikiliza na wale wote wanaosikiza ujumbe huu hata wale hawajasikia sheria hii ilipeanwa ili iweze kuwa ni faida kwako uweze kujuana na huyu Mungu muumbaji uweze kujuana na yeye na ndipo muweze kuishi uweze kuishi duniani ukiwa na tumaini lenye mibaraka maana watu wengi wameishi duniani haw Natumaini, tumaini unaona ya kwamba ya yamezidi katika ulimwengu huu wanadamu kitu wanao kitavuta ni vile wanavyoweza kujifaidi wao wenyewe lakini wanasahau ya kwamba Mungu yeye anaweza kukusaidia ufaidike katika ulimwengu huu na ufaidike katika ulimwengu unaokuja na huwezi kufa, kufaidika na ulimwengu huu hata ulimwengu unaokuja ikiwa kwa kweli hautaweza kumtambua huyu Bwana Mungu analojia ndio hapa katika kitabu hiki cha kutoka anasema hivi kutoka katika kitabu hiki cha kutoka 20 Mimi ndiye Bwana Mungu niliyekutoa katika nchi ya Misri utoke katika nyumba ya utumwa zote tumeweza kuzaliwa katika utumwa wa dhambi na Bwana anasema ni yeye tu aliyona uwezo wa kututoa katika dhambi na kutusaidia kuishi katika utakatifu wake ndipo neno ndinaendelea kutuelezea yakwangu. akapeana sheria kumi ambaye zinashukula zinachukua maisha ya vile mwanadamu anavyoweza anavyo ku, anavyostahili anavyo kutenda kwa Mungu na kwa mwenzake. Sheria hizi kumi zinachukua nafasi ya kuweza kusaidia mwanadamu kuishi katika ulimwengu huu akiweza kuyatekeleza wajibu wake kwa mwanadamu mwenzake na wajibu wake kwa Mwenyezi Mungu. Na ndipo Bwana Mungu akasema ikiwa utaamini hii ikiwa unaamini hivyo sasa sheria hizi zimegawanywa mara mbili na akasema hivi Sheria ile na unakumbuka maneno haya yalizungumzwa na Yesu isipokuwa kwa sababu wanadamu wanadamu wanataka kushu, kusikia yale wanaotaka na yale hawataki hawataki kusikia Yesu aliweza kuulizwa na mmoja aliyekuwa roya akamuuliza Ni sheria gani iliyo kubwa kati ya sheria hizi zote kumi. Bwana Yesu akamwambia, "Sheria iliyo kubwa ni hii: ya kwamba Umpende. Bwana Mungu wako, wa moyo wako wote, wa roho yako yote, kwa nguvu zako zote, kwa mawazo yako yote. Na ya pili akaelezewa na umpende jirani yako kama nafsi yako. Kwa hivyo unaposenda Bwana Mungu kwa moyo na kwa roho na kwa nguvu na kwa uwezo na kwa mawazo yoko, yako yote, pia umpende jirani yako kama nafsi yako kwa kweli sheria hizi kama tungekua tumeshishika na kuweza eh, kujikabidhi kwa Mungu atuwezeshe kushika sheria hizi hakungekuwa na shida iliyoko leo katika ulimwengu hakungekuako na hali ya unyang'anyi na uwaji na, u, na na na na na na, na, na, na ulioko katika dunia leo wanake ikiwa unampenda Mungu utakuwa unampatia kilicho chake utakuwa unaendelea kuishi kama vile anavyopenda na unapompenda jirani yako hautamdhuru jirani yako hautamtakutia mabaya jirani yako hautamuua jirani yako hautamwibia jirani, jirani yako hautaweza Kutamani mke wa jirani yako, hautatamani kitu chochote kilio na jirani yako, maana unampenda. Hivi nataka ni kuambia ya kwamba ni kwa sababu ya uvunjaji wa sheria hizi kumi dunia yetu imekuwa vile ilivyo. Ni kwa sababu ya uvunjaji wa sheria hizi kumi Mataifa wanachukiana ni kwa sababu ya uvunjaji wa sheria hizi kumi. vita vimenea kila mahali baba anapigana na mtoto mtoto anapigana na baba mataifa wanapigana watu wanauana ni kwa sababu ya uvunjaji wa sheria hii ambaye ni inaunganisha mambo mawili upenda Mungu na kumpenda jirani yako. Kwa hivyo kwa jumla amri hizi kumi zimefungwa katika neno moja linaloitwa upendo. Ndipo tunaendelea tunaona ya kwamba katika katika maneno haya imeelezewa katika habari jema Ukiangalia kitabu cha Ruka kumi verses uh, 27 inaelezea jambo hili. Ukiangalia pia katika kitabu cha Deuteronomy six four na five inakuambia maneno haya haya. Na kitabu cha mambo ya Walawi ukisoma 19 aya ya 18 inakuelezea juu ya principles za hii teni za hii sheria kumi na ndipo unaona ya kwamba katika sheria hizi kumi ina ikielezewa iki, iki, iki, iki, iki kina gaubaga inalete hali ya mwanadamu kwa Mungu na kwa mwanadamu mwenzake na ndipo basi baada ya Mungu kujielezea na kutoa sheria hizi kumi akasema hivi katika kitabu cha ja kutoka. Uh, ukiangalia katika katika kita, kitabu cha ja kutoka 20 verses 3. Inasema ikiwa unaamini kwamba Mungu ndiye nao kutoa katika nyumba ya utumwa wa dhambi Manake kama hauamini basi hata haya mengine kitabu hiki cha kutoka kutoka sura ya aya ya kwanza mpaka aya saba. haitakuwa na maana kwako lakini ukiwa unamwamini Mungu na unampenda kwa moyo wako na kwa nguvu zako na kwa na kwa roho yako na kwa uwezo wako na mawazo yako anakuambia hivi kitabu cha kutoka ishirini na ehhe haya ni tatu Anasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Bwana Mungu anasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Ikiwa umeamini ama ana uwezo wa kukuomboa kutoka katika dhambi katika uvunjaji wa sheria, anasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Huyu Bwana Mungu ambaye aliumba ambaye anawatunza watu na kuwahifadhi ambaye ye pekee yake alio na uwezo wa kuishi milele na ye ndiye aliumba na ye ndiye anawatunza watu wote na yeye ndiye anastahili kuabudiwa anasema kwa vyote vinavyoonekana na visivyoonekana Usichukue chochote kile kinaonekana ama kidivyo ukakiweka mbele zake Mungu kana kwamba hicho ndicho Mungu wako. Dipo anasema ya kwamba usiwe na miungu mingine. Yeye ndiye anaoastahili kutukuswa na hakuna kitu kingine kinaoastahili kuwa mbele za Mungu ikiwa hata ni kitu gani unakipenda hata kama ni mke wako hata kama ni bwana wako hauusibweke mbele ya Mungu Mungu ndio number na Ndipo anasema Hiyo ni sheria ya kwanza ambaye Mungu ameweza kuipeana Anasema usiwe na miungu mingine usijenge na kitu chochote kilio uweza kinao uwezo kwa mbele ya Mungu. Na ndipo akasema katika uh, katika sheria ya pili kitabu cha kutoka ishirini haya ya 4 mpaka haya ya sita anasema hivi usijitafanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilio hapa dunia usijitengenezee usi ehhe uji sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho kilicho juu ya, ya juu mbinguni ama wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya ya dunia Ujisiji hizo vitu wala kuzitumikia. Wakua mimi die mimi bwana bwana Mungu wako. Ni Mungu mwenye uivu. Nawapasiliza wana uovu wa ya baba zao. Hata kizazi cha tatu na chaine. cha nne yawanichukia nami na warehemu alfu alfu wanipendao na kushishika sheria zangu ndivyo unaona ya kwamba hii sheria ya pili inakataza kata, kata mwanadamu awae yote asiweze kujitengenezea sanamu na Watu wengine wanaweza kutengeneza sanamu na waseme hawaabudu sanamu lakini wanaabudu Mungu kupitia kwa mfano wa vitu. Ndipo inatuambia ya kwamba sheria hii ya pili inakataza katakata kuabudu kata. Mungu kupitia kwa sanamu ama vitu vinao vinaoweza kuchongwa ama kutengenezwa. Watu wengi wale ambaye ni makafiri walikuwa wanadai kwamba sanamu zao nilikuwa tu ni ni ni, ni ni ni ni ni ni sanamu ama symbols Ambaye walikuwa wanaabudu miungu yao kupitia kwa hizo lakini Mungu amekataa kabisa kuagudiwa kupitia kwa vitu. Vitu ambayo vinaonekana, vitu ambayo vimetengenezwa na mwana na mkono wa mwanadamu, Mungu amekataa kata, katakata. Na unapochukua kitu chochote ya kwamba hicho ndiyo kinao Mungu, hiyo ni dhambi. Hakuna kitu ambaye kinaweza kulipresenti Mungu. Na ndipo ye akasema, "Katika mawazo yako, iondolewe kabisa kwa vitu object ambaye zinaweza kuonekana." Ndipo uweze kuweza kupeleka mawazo yako kwa huyo Mungu ambaye haonekani na aliyeumba vitu vinavyoonekana na visivyoonekana. Na hivyo unapoendelea kupunguza ile hali ya huyo Mungu ambaye haonekani Tipo unaona mwanadamu naye anaendelea kuwa duni. Na Mungu anasema ya kwamba yeye ni Mungu mwenye uivu. Ukiangalia aya hiyo ya ya tano Anasema usizudie wala kusitumikia. Maana mimi ni Mungu wako mwenye ni Mungu mwenye mwenye uivu. Na uovu. Nawapatiliza uovu, nawapatiliza wana uovu wa baba zao, itazi cha tatu na cha cha wale wanaonichukia. Ukweli uliopo hapa ni ya kwamba Mungu mwenyewe Anaelezea ya kwamba uhusiano wake na mwanadamu ni kama uhusiano wa mume na mke. Na hiyo ni kweli ya kwamba ndoa inasimamia ama inahe, inaheshimika mbele za Mungu kama uhusiano baina ya mwanadamu yoyote yule na Mungu. Na ndivyo unaona ya kwamba mwanadamu ambaye ameunganishwa na mke wake akiondoka kwa mke wake aweze kwenda kwa mke mwingine hiyo ndiyo tunaoita ni uzinivu na sasa uzinivu wa kiroho ni kuweza kuondoka kwa Mungu kwenda kwa vitu vingine vinavyoonekana na hivyo ni kusema ya kwamba Mungu ameweza ku, uh, ku, ku, ku, kusema maneno haya anasema usiweze kufanya uzinivu wa kiraho na yeye kama vile tunavyojua ya kwamba mke wako ama mke wangu ama mke mume wako akiweza kuchukuliwa na mke mwingine ama na mume mwingine that jealousy yani hiyo hiyo hiyo hiyo uh, anasema mimi ni Mungu mwenye uivu. Hiyo ndiyo uivu ule Mungu anaosema hapa. Ya kwamba unapomlinganisha na kitu kingine chochote ama unapojaribu kupitia ibada zako kwa kitu vingine. Haijalishi hata kama ni msalaba wa Yesu, ule Yesu aliosulubiwa nao, you don't have to go through the cross. Ya kwamba Tunajua kitendo kilichotendwa pale msalabani, ndio kitendo kilichotendeka na kilioweza kufanyika kufanya mwanadamu kuokolewa lakini you don't need it to kale across all the time kesema ya kwamba hii ni mfano unaoendelea kuleta eh, kunisaidia kuleta Yesu karibu na mimi there is nothing like that Mungu anasema mimi ni Mungu mwenye uwivu ninapoona ukitumia kitu kinao undwa na mwanadamu ya kwamba hicho ndiyo kinakukunguksha mimi ni Mungu ninaoishi ninasikia uwivu na anasema ya kwamba uivu ule anaosikia. sikia ni kama ule mwanamume ambaye ameunganishwa na mke wake, anapojua kwamba mwanamke wake anaenda na mwanamume mwingine, anasikia uwivu. Hipo Mungu akasema mimi ni Mungu mwenye uwivu, sitaki kulinganishwa ama kupitishi ama kuabudiwa kupitia kwa kitu kingine ama kwa mwanajamu ayo yote. Unaona shetani ni mjaja sana siku hizi hata amelete hali ya watu kuweza kuweza eh, kuabudu Mungu kupitia kwa watu waliokufa jambo hili linamfanya Mungu kusikia uwivu sana Biblia inasambia watu wanapokufa hawajui neno lolote na wewe unangengana kuabudu eh, Mungu ukipitia kwa Martin Luther na alikufa asa ukianengana ukia, ukia, ukisema Mungu akusaidie kupitia kwa Petoro ambaye alikuwa ni mtumishi wa Mungu alikufa unamwabudu Mungu kupitia kwa Stefano na alikufa na Biblia inasema wafu hawajui neno lolote wana wana ijara yote ile inao wanaweza kufahamu Yamambo ya mambo yanayotendeka katika ulimwengu huu hawa wamelala wanangojea siku ya kiama wakufuliwe wapewe uzima hawana uzima wowote hawawezi kukusaidia hawawezi kukuokoa hawawezi kuku, kukuombea hata wao wenyewe hawawezi kujiombea maana hawajui lelolote Zaburi kumi aya tano inasema ya kwamba wafu hata hawawezi kumsifu Bwana. Sisi tulio hai Ndiyo tunaoendelea kumsifu Bwana na tutaendelea kumsifu Bwana hata na milele. Na ndipo basi anasema yeye ni Mungu mwenye uwivu. Na anaendelea kusema uzi wala kuzitumikia kwa sababu mimi ni Mungu mwenye uwivu na wana uovu wa zao kizazi cha tatu na cha nne ni ukweli ni ya kwamba watoto wataendelea kupata shida kwa sababu ya shida za wazazi wanaoendelea kulinganisha Mungu na miungu yao lakini ukweli ni ya kwamba hawapati shida kwa sababu ya juti ya wa, ya, wa, ya wazazi lakini ni kwa sababu ya kufuata njia zilizofuata na wazazi wao uovu uliofuatwa na wazazi wao na hivyo ni kusema ya kwamba wewe hata kama wazazi wako walikuwa wanaabudu sanamu unastahili kuachana na sanamu na uabudu Mungu wa kweli na ni kwamba uovu wa baba zako hautakufuata lakini anasema akimalizia aki katika kitabu hijo, a, shu, a, katika hiyo katika sheria hiyo haya kutoka 20 mia sita nami na wa alfu alfu wale wanaonipenda na wale wanaoshika sheria zangu hivyo sheria ya pili inakataza kuabudu miungu mwingine na hii sheria hii Inataka watu wote waweze kurudi katika kuabudu Mungu wa kweli. Na Mungu anaahidi kwamba sio dhadi na fourth generation anasema anawarehemu alfu alfu wale wanaompenda na kushika sheria zangu. Naona saa setu zimeweza kuishia. Na ningependa niku eh, ni kuombe wewe unao na tuombe Mungu pamoja tukimuomba tukimuomba tukimuom, atusaidie tuachane na hali ya kumlinganisha na kitu kingine chochote kile kwa sababu neno linasema ye ni Mungu mwenye uwivu lakini at the same time anasema na tena anawarehemu ni Mungu mwenye kurehemu haijaliishi tumeishi katika kuabudu sanamu kwa muda gani leo anaisa akisema njoni kwangu nyinyote mnaosumbuka na wenye kulemewa na mizigo mizito maana anasema tukiungama zambi zetu ye ni muaminifu tena ni wa haki anatusamehe kutokana na udhalimu wote na anatuumbia moyo safi na tunaungana na Daudi akisema e bwana niumbie moyo safi ukaweke sheria zangu ndani zako ndani ya moyo wangu nawe ukanirudishie roho wako mtakatifu na ukanipatie furaha ya wokovu na nitawaonyesha wengine tia zile ambaye ni mbaya dipo waweze kukulejea je hilo lingekuwa ni ombi lako anataka ni ombi langu mimi ikiwa hilo nilo nilombi lako ungana pamoja nami nani tuombe Mungu atuumbie moyo safi tuombe Baba katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa ajili ya kutujalia kuweza kwanza kuangalia jinsi ulivyoweza kuandaa wana wa Israeli waweze kuwa watu wako kabisa na hivyo unatuandaa sisi zote katika ulimwengu huu kupitia kwa radio hii ya Baguzi Grobo radio ili tuweze kuwa tunu kwako kwa kukubali sheria zako ziweze kuwekwa ndani ya mioyo yetu na tumeona ya kwamba we ni Mungu mwenye uivu unawapatiliza uovu wanawapatiliza wana uovu wa baba zao kizazi cha tatu na cha nne cha wale wanaokuchukia lakini tunashukuru kwa sababu unaahidi ya kwamba unawarehemu maelfu hata sio kizazi cha tatu sio kizazi cha nne ni maelfu wale wanaokupenda na kushika sheria zako Bwana tumenyekea mbele zako tukikuomba uturehemu na utusaidie uweza kukubali utuumbie moyo safi na uweke sheria zako ndani yetu na uweze kutusaidia kwa njia ya roho wako na kutusaidia wengine kujua njia zako ndipo nao waweze kurejea na zote tayarishwa kwa ajili ya kurudi kwako mara ya pili mapenzi yako yafanyike unapoendelea kutusaidia katika hali zote na tunaombea radio hii uendelee kuibariki kwa hali na mali katika jina tukufu la Yesu Kristo tumeomba Amen.